Отношение на нещата Беседу от държа на предобщи околотен клас на 9 юни 1937 година Отче наш Пишете върху темата «Защо аз живея?» Ако за пример вземете само един стих от четвърта книга на царете, глава 12, стих 8. Изклониха свещениците да не вземат вече сребро от людете и да не поправят развалянето на дума. Какво ще разберете от този стих? Ще ви прочита на друго място. В Салом 46 Стих 6 Смотиха се езичениците, разклатиха се царствата, даде той гласа си и земята се разтопи. Ще прочета на друго място, тъй на произвол. Еклесиаз 10 глава 19 стих за веселба правят пирове и виното весели живота и среброто отговаря на всичко. Ще прочета още едно място. Еремия, глава 2, 20 стих Понеже отдавна струших умота ти, разкъсах веригите ти и ти рече Неща да бъде вече престъпница, когато на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво лягала си плудница. И от Йоанн, първа глава, 14 стих. И Словото стана плът, и всели се между нас, и видяхме славата Негова. Славата както на единородна го от Отца, пълен с благост и истина. По някой път ние попадаме на някой стих, но стихът трябва да се разбере. За да го разбереш, трябва да бъдеш много умен. Сега вземате много пъти и вие казвате един стих. Значи една дума от един стих. И казвате, няма отношение. Но отношението не е проста работа. Той е цял принцип. Ти, ако разбираш отношението, цялата философия имаш. Пък тъй, както ти го считаш, казваш, отношение няма. Трябва да разбираш едно. Там се крие една тайна вътре. Отношението, това е вторият принцип от философията на Хермеса. За да разбираш отношението, какво нещо е отношението, има три неща, които трябва да държиш в ума си. За да разбираш какво нещо е отношението, има три свята. Физически свят, а физическият свят има две страни. Физическият свят и физическото поле. Физическият свят и физическото поле не са едно и също нещо. Духовният свят и духовното поле не са едно и също нещо. То са две страни. Сега духовното, вие разбирате но духовното ние ще турим между физическия свят. Ще обърнем нещата. Туряме умствения свят и умственото поле и духовния свят и духовното поле. Духовния свят аз вземам божествения свят, но пак е неизяснен. Казваш физически свят, физическо поле. Духовен свят и духовно поле, умствен свят и умствено поле. За да станат нещата още по-ясни, за да се уяснят, физическия свят това представлява формата на нещата. Физическия свят и физическото поле са дето формите се опитват. Умственият свят съставлява съдържанието на нещата. Там, дето е съдържанието на нещата е умственият свят. А божественият свят е смисълът на нещата. Значи казваш физически свят. Искаш да разбереш физическия свят. Ако разгледаш отношението към физическия свят ти ще разрешиш само формите на нещата какви са. Ако разглеждаш умствения свят, ще разрешиш съдържанието на нещата, а ако разглеждаш духовния свят, ти разрешаваш смисъла на нещата. Значи, за да разбереш отношението, трябва да го разглеждаш по отношение на формата, и по отношение на съдържанието, и по отношение на смисъла. Казвате? Той няма отношение. Или да кажем, някой певец пее. Казвате? Няма отношение. Знае на сцената как да се постави. Всеки един певец има един негов специфичен начин. Всичките певци и свирци на пияно имат един начин. Той е външната страна. Той може да се постави много добре, но как ще постави гласа си? Може е да постави гласа си, но какъв смисъл ще даде на този глас? Да кажем, пее той някаква песен, какъв израз ще даде. Некаво впечатление но какъв смисъл ще произведе? Например, аз сега ви говоря, но той е въпрос какво вие ще разберете. Питаме някой. Казвам, какво ще разбереш? Може да си докачиш, казваш. Мене не ме не невежа, не мога да разбера. Вие ще разберете. Но има неща трудни. Ако ви кажа, че всичкото нещастие на българския народ проистича от музикално гледище съпоставянето. До сега българинът не е разбрал у нас естествена гама, в която живее. Той отношението между ми и фа не е разбрал. И отношението между си и до не е разбра. Какво ще разберете? Трябва да ви разправям. Ако дойдем до музиката, ред превръщания има на нотите. Вие казвате, как? Просто работа е ми. Ми е форма. Може аз да пиша ми, фа. Казвате че какво нещо има да се разбира. Ми е това и Фа е това. Ще го взема на пианото. Не е така. Мъчна работа е да вземеш ми. Много хора пеят. Гледал съм някои певци. Първо той пее, а ама виждам, че той не може да вземе мито вярно. Торя го да мисли, но той... Не може да мисли. Той смесва чувство и мисъл. Смесва ги на едно място. Много от вас смесвате вярата и чувстването. Между вярата и туи, което е чувство, има грамадна разлика. Вярата представлява най-висшето, което ти имаш. Той е един резултат на един божествен свят. Той е цял един принцип вътре в човек. Той казва Нямам вяра. Защо нямаш вяра? Вярата не се оправлява от твоите чувства. Вярата и без чувствата си живее. Чувствата по някой път подхранват вярата. Ти може да се намериш в лошо положение, да бъдеш беден, можеш да бъдеш болен, но вярата може в един момент да те възкреси. Ти като кажеш, както казва баснописецът Лафонтен, щорецът като пял цяло лято, намерил се в трудно положение и отишъл при кого? Отишъл при мравката, която е нагласена по съвсем друга гама. Той е философ и той е умен, но като певец спял цяло лято, а пък унази мравка, архитект е тя. Тя му казва «Ти какво прави през лятото?» «Е, свири!» Тя казва «Ти не си довършил работата». Ти казва, си свирил, но не си играл. Ще идеш да играеш, да разбереш работата на свиренето. Иди да играеш. Може да го вземете това за обида. Но ти си свирил и работата още не си завършил. Трябва да играеш, да превърнеш музиката в движение, в живот. Вие казвате. Трябва да вярваме. Вие казвате. Добре, това е един принцип. Какво нещо е вярата? Какъв е обектът на вярата? Кога се явява вярата? Ти може да вярваш само във онзи, когато ти обичаш. Това е отношение. Вярата е отношение към любовта. Някой казва, как може да се науча да вярвам? Вярата е отношение към любовта. Следователно, ти ще оставиш отношението. Трябва да бъдеш музикален, да знаеш как да вземеш и откъде, от коя тема ще вземеш. Ако дойдеш да любиш, с коя кама ще започнеш? Сега аз няма да ви кажа. Вие сте пели на любовта, всеки един от вас си има една гама. Ако река да кажа, вече имате изработено нещо. Казвам да се не отделяме в частностите. Павел казва От части знаем и от части мъдруваме. Искаш да усилиш вярата си, но трябва да имаш цел. Обект трябва да бъде вярата или подбудителна причина на вярата трябва да бъде любовта. Ти не можеш да имаш вяра, докато не обичаш. Ние, които обичаме, казваме – не е така проста работа. Тогава в любовта имаме да изучаваме три свята. Физическия свят, умствения свят и духовния свят. Духовният свят, той е първият принцип. Хермес казва, че всичко е дух, но той е един принцип. Обяснението сега на реалността. Всичко е дух. После Хермес казва... Всичко е отношение. Хермес казва още Всичко е трептение. Три принципа. Всичко е раздвояване или всичко е поляритет на нещата. Полярни са нещата. Винаги съществуват две противоположности. На земята имаме северен и южен полюс. Имаме мъж и жена. Казваме, северният полюс е мъжът, южният полюс е жената. Той ще каже, как така? Мъжът по-горен ли е? По думата мъж, аз разбирам баща. А по думата жена, аз разбирам дъщеря. По думата мъж, аз разбирам майка. А по думата южен полюс, Разбирам синът. Съпоставяне праве. Ако турим бащата и дъщерята, можем да турим така. Баща и дъщеря, майка и син. Сега вие ще се спрете върху нещата. Спирате се какви са отношенията на бащата към дъщерята. Виждаме, че Адам беше баща, а Ева беше негова дъщеря. Тогава във вашия ум ще се зароди, защо тя му стана жена. Там се спънаха. Че Ева никога не беше жена. Никога не стана жена. Тя се греши, ожени се за друг. Че дъщерята на Адам се ожени за някого при дървото запознаване на доброто и злото. И Господ ги изпъди навън. Изпъди и бащата, и дъщерята. Съгрешаването е женитва. Като се ожени Ева, и бащата отиде с нея. Казвам. По някой път искате да се жените. Като дъщеря ви. Бащата Адам остави дъщеря си и тя се ожени сега пак се заблуждавате и казвате Ами защо Господ направи света така? Оставете този въпрос защо Господ направи света така? Питам вас Вие защо така мислите? Аз може да попитам себе си Защо аз така говоря? Не е въпрос защо аз говоря аз говоря, защото природата говори. Аз мисля, защото Бог мисли. Аз действам, защото Бог действа. Следователно, аз не се спирам. Бог мисли. Защо мисли, аз не се мисля. Той е негово право. Аз защо мисля, може да зная. Но защо Бог мисли, аз оставям този въпрос. Свещен е Той. Аз тогава вземам положението на един, който чувства. Вземам нещата като чувстване в мене. Защо Бог мисли? За да го разбера, вземам съдържанието. Защо Бог мисли, то е формата на нещата? Защо Бог създаде света? Аз не го зная. Но този свят от мое гледище е аз го зная. Аз опитвам съдържанието. Аз чувствам и намирам, че той, което Бог е създал, ползвам се от него. В дадения случай, онова, което Бог създал, аз мога да се ползвам. Ти чувстваш това. Вие схващате любовта като чувство. Не е, че любовта е едно чувство, но вие схващате резултатите на любовта. Онова, което тя е създала. Но любовта сама по себе си нищо не е създала. Защото любовта е отношение на Бога. Казва се плодът на духа и любов. Тогава какво отношение има любовта? Любовта това е първата дъщеря на Бога. Вие ще дойдете е пак да се съблъсните. Господ може ли да ражда дъщери? Той е криво разбиране. Как ще се прояви сега Бог в своята абсолютност? Как ще се прояви Той като любов? Ама любовта ти няма да мислиш. Ще чувстваш най-първо любовта. Но все-таки тази любов трябва да се облече, за да бъде достъпна. Трябва да се облече в някаква най-хубава дреха. Всеки един от вас, вие когато обичате, искате да го пипнете. При пипането ти искаш да си вземеш нещо. При всяко пипане ти ще откъснеш някакъв плод от любовта. Като дойдеш до някаква череша, не е само да гледаш зелените и листа, но и плода ще си откъснеш. Какво ще научиш? Ти не си разбрал цялата череша. Не знаеш как е израсла, какви са нейните познания, казваш. Тя има отлични плодове. Ако започнеш да разправяш, че черешата е нещо отлично, то е само за плода. Че черешата е отлична, но докато дойде този плод, знаеш ли какви страдания е минала? От човешко гледаще знаеш ли през какви страдания е минала тази череша, докато създаде хубавия плод? У нас, докато се създаде хубавата мисъл, като дойде някой човек, казваме, много добър човек, но този човек може да ти каже, през колко страдания е минал. Казвате, много добро разбиране има, но питайте този човек, докато дойде до тия разбирание, какво е минал. Казва, тази глава колко е патила? Казва, аз се радвам, че твоята глава е патила, понеже при твоята глава усещам една сладчина. Казва. Сега ще се спрем върху въпроса отношение на нещата. Трябва да мислите. Има три страни отношението. Отношение по форма, отношение по съдържание и отношение по смисъл. Казвам: И писанието вие не можете да разберете. Някой път аз за писанието. Най-първо ще проучваш писанието по форма от физическо гледище. Ще проучваш писанието и по неговото съдържание. Ще проучваш и смисъла на писанието, защото не може да мислиш, ако не си разбрал формата, съдържанието и смисъла на нещата. Без това не може да мислиш. Ти мислиш, този човек, какви са неговите отношения? Той вярва ли в тебе или не вярва? Най-първо ти мислиш дали този човек вярва в теб или не. Или искаш да знаеш дали този човек те обича или не. Как ще познаеш дали те обича? Как познава една майка дали детето я обича или не? Най-после, как ще познаете дали един плод ви обича или не? Ако ви дам един сладък плод и ако вие го занесете вътре, той е доволен. Цяла философия има. Когато едно растение ви обича, има отношение вече. Съвременните учени хора говорят за една здравословна храна. Храната не може да бъде здравословна, ако няма отношение към нея. Отношение трябва да има храната. Това е нова философия. Нейните трептения да са нагласени, че е като ям да стане едно удовлетворяване, че през целия си живот да обичам тази храна. Между храненето и мен да има обич. Следователно, ако ядеш една храна и тя има обич към тебе, и ти също я обичаш. Тогава ще се зароди една мисъл. Христос казва, Който ме яде, ще има живот. Който ме яде, разбира съдържанието. Който яде плътта ми и пие кръвта ми, има живот в себе си. Сега това са ред разсъждения, които превеща. Някой път нашите разсъждения нямат практическо приложение, защото практическото приложение е какво покасла. Тогава вторият пасаж на Штореца е Практически трябва да започнеш едно нещо. Но най-първо се явява хубавото, за да дадем една идея. Писано има. И започваш сега да градиш къщата. Това е практическо отношение. Дойде вече. Последният пасаж е «Студът като дойде». Значи, кога идва студът? Студът иде, когато започваш да плащаш полиците. Полиците плащаш на къщата и понеже не можеш да посрещаш и лихвите, Започва да се увеличава дълга ти. Отиваш при мравката от тук от там да вземеш. А пък мравката ти казва Ти тази къща трябва да я дадеш под найем, с по-висок наем трябва да дадеш. А де ще намериш онзи наемател? Така съм сега. Отношенията на нещата трябва да имате отношение. Най-първо трябва да имате отношение към Бога, то е вътрешната страна. Трябва да имате отношение към вашите ближни. Трябва да имате отношение към самите вас. Разглеждайте въпроса за отношенията и аз може да го разгледам също. Аз съм дошъл между вас да ви говоря. И във вас вие може да считате и да кажете. Някой път във вас се заражда желание и си казвате. Много време съм слушал, трябва да започна да говоря. Хубаво е да проповядваш. На малките деца ще откриваш малките работи. Започваш на някое дете да откриваш буквата А, буквата Б, Всичките тия букви ще ги откриваш. Представете си сега, аз може да искам да ви дам да предадете един урок. Да разправите нашата история. Една любовна история, един роман. По-важни пасажи на вашия роман да ми разправите. Веднага няма да ми разправите. От коя глава ще започнете? От кой пророк? Защото във вашия роман и пророци има, и псалмоперец има, и пророци има. Там е и Адам, и Яков, като ли не, всичко има. Казвате. Да не би да се изложа. Аз вече съм изложен. Вие вече сте изложени, казвате. Да не се изложа. Ти след като си поставил своите картини като художник ти си се изложил. Всичките неща си представил и казваш да не се изложа. Да не кажа този не е даровит художник. Хубаво. Дойде някой намери погрешка. но Носът не е нарисуван както трябва. Седя там и мене ми дават урок. Един я свършил пошивачество, душъл, аз седя облечен като ученик. Обръща дрехата, та да гледа, мерят ръкавите, слушам ги. казвам. Защо туряте тия неща? Те си имат особен термин, Аревери. казвам. Какъв е законът на реверите? Той казва То е изкуство. Реверът трябва да съответства на тия линии на долната челюст на лицето. Казвам Ами този отвор на пълтото, защо го туряте отпред? Това съответства на ума. Ами яката, защо туряте? Не може без яка. Яката трябва да съответства на задната част. И тогава вече имате три неща. Реверата е съгласно щилюста. Отворът и той е съгласен с носа. А после и яката и тя е съгласна. Ако аз бих бил шивач, да ушия една дреха на човека. Не искам да се занимавам с този занаят. Та музиката сега е едно изкуство. Мене ми се вижда трудно. Казвам, чакай да видя какъв е происходът на българските песни. Гледам някоя песен. Не може да я свиря. Като огъне. Като дойда там, не мога да свиря. Отвръщение имам. Обикновена песен е, дето едно дете ще я свири, а аз не мога да я свиря. Казва, как да не можеш? Свиря, но той не е свирене. След като прегледах всичките песни, едва се спрях на един образец. Един образец в класическите песни. Но този образец сега, за да свиря, трябва да го нагодя според ритъма на музиката. Не е направен тъй. Казвам. Този, който направил този образец, каква е била неговата първоначална идея, защото намерил един образ, един завъртян кръг. И като влезеш ти си вече е в конуса на един мравоят. Ти като влезеш вътре, обикаляш, няма изходно положение. Казвам. Всичките песни не дават разрешение. Тези хороводните песни имат една тропаница. Но питам сега. Защо на тропа? Защо са тия бързите ноти? Защо ги турия дребните живите ноти? Гледам, той е завъртян кръг, там няма разрешение. В класическите песни той се е забъркал, в хороводните песни се е забъркал, няма изход. Българинат като му стане тежко, той си и поиграе. Но като поиграе, огън има под краката. Огън отдолу има, след и излезе той. Но въпросът не е разрешен. Колкото пъти влезе на топлата площ, само за изяснение ви ги давам. Взех аз тия песни българските и забатачих. Дойдох веднъж и казах, няма да бутам българските песни. Сега две песни взех и повече от 25 години минаха, докато дойда до едно разрешение, докато песента там да ми е приятна, докато мина от българската песен към божествената хармония на нещата. Като дойда до класическата музика, в европейската музика някъде има упражнение, не мога да ги свиря по никой начин. Едно дете ще ги свири. Аз свиря нещо, дето и виртуозът не може да свири, но има детски работи, които аз не мога да свиря. Няма ритъм. Без ритъм не се свири. Не, че не може да свиря, може да свиря криволяво, но ако ли да свиря криволяво, ще плащам после. Ако дойдеш да свириш криво-ляво, ти ще мязаш на онзи българин, който отива в Германия. Той живее при една своя хазайка. По-рано той живял в Русия, а след това отишъл в Германия и хазайката от време на време му сварявала яйца. Когато трябвало да плати, трябвало да плати и за сваряването на яйцата. Той казва, как така? Напущаха зайката и отива на друго място, при друг германец и вече се пази да не вари яйца. Обаче, като дошъл края на месеца, трябвало да плаща пак, понеже имал приятел, който го посещавал, трябвало да плаща за стола. Взели му найм за столовете, на които седял. Анекдот е това. Казвам. И моята работа може да стане така, и вашата работа. И вие се намирате на такава трудност в живота. Един човек стане религиозен. Така върви 5-10 години и после казва Тази работа няма да я бъде. не трябваше да започвам тази работа. Казва Тази работа е празна работа. Не, че е празна работа. Ами аз след като разреша тази песен на българина, аз влисна в неговото положение. Намерих погрешката къде е. И аз ще се ползвам. И един ден може да дам един съвет на хората. За всяка мъчнотия намерих как да изляза из мъчнотията. И казвам. Мини... По тесния път Така казвам сега и на вас. Отношенията вие не можете да разберете, докато вие не разберете формата на нещата. Отношенията ви не може да се подобрят, ако вие не разберете съдържанието на нещата. Отношенията ви не може да се подобрят, ако не разберете смисъла на нещата. Във вас вярата ви трябва да има един обект. И то е музика. Да обичаш – това е изкуство. Най-първо човек изучава само формите на нещата. Няма да чувате пеене. Щом започвате да изучавате съдържанието, ще започвате да чувате гласън. Започва да пее. Аз като чуя една мума, която пее, според моята философия по музиката, и аз вече зная любовта, как ще започне. За мене зная вече какъв ще бъде нейния живот, колко години ще живее, ще се обичат ли, колко деца ще имат. И в рая ще останат ли или из рая ще излязат навън? И до сега не съм срещал още, който дом е пял, който да не е подписал. Те излизат из рая навън. Виждам, че са в рая, но виждам една опасност. Ще излязат из рая навън. Но виждам, пак ще влязат в рая. Има разрешение. Има излизане, но виждам в музиката, че има и влизане. Сега намерих пътя, начинът по който хората може да влязат на ново в рая. Има една музика, която изкарва хората от рая. Има друга, която ги вкарва. Казвам сега, намерих музиката, чрез която можем да влезем в рая. Новата музика не може да ви проповядва. Казвате. Я да видим. Там виждане няма. Защото Ева като видя дървото, от виждането като го погледна, тя не можа да разбере нещо. Сега не се спирайте да кажете, колко сме невежи. Не е въпрос за невежество. Произходът на невежеството се крие другаде. Има един живот. Аз замествам думата невежество с невинност. За мене невежеството не е термин. Не е дума, която определям. Невежеството е отклонение на нещо. Всички уния същества първо невинност са имали. Ако ти много философстваш, ти не можеш да бъдеш невинен. Ти гледаш на всичките неща, да им даваш една и съща цена. Не правиш никакво различие. Някой път гледам, качи се някоя мравка по мен, не я гудам. Като че нещо у мен ми е приятно. Но още започне да ме чувърка някъде, казвам. Ти си небежа, която не разбираш живота. Всеки човек може да те погали и да те пипне. Ако те пипне като мравката, тогава го като мравката. Ако те пипне като невинност, тогава една мума може да ме пипне като невинна. Аз измервам. Във всичките моми има Божествено, че е в любовта хората изгубват своята невинност. Не изгубвайте в любовта своята невинност. Има едно божествено отношение. Когато обичаш някого, или ти си като благодетел, или като баща, или като учител, или като майка, да занесеш нещо от Господа на тази душа, напиши едно писмо. Ти ще кажеш, Това писмо ми даде е баща ми. Той ще те хвани и ще каже, Върнете се пак, той казва. Аз пак ще се върна при баща си. Това са отношения вече. Такива отношения ще се явят, че е като срещнеш някого да се рапаш. Не е като го срещнеш да кажеш, не исках да го срещна. Вие нямате отношение. И в школата вие сте дошли тук, и аз ви казвам. Вашият небесен баща ви е изпратил да ви учат. Дали съм аз или някой друг, безразлично е. Не се спъвайте, който и да е. Ти има и един учител. Един или двама или трима, без разлика е. Колкото и да са учениците, Каквото и да е онова знание, което ви се дава, да го придобиете? Та какво писмо ще напишете на баща си, ако ви кажа така? Напишете едно писмо на вашия баща до училището. Да има едно невинно писмо? Как ще пишете, как ще учите и какво сте научили за пример? Той лично какво сте научили? Онова, което сте научили от този свят, което може да го внесете в другия свят. Какво ще внесете от този свят в другия? Ами, че аз като да в Франция няма да занеса нещо от България. Като кажа на един французин баснята «Шторец и мравка на френски», той вече разбира. Това са думите на един виден бъснописец. Става му приятно, че аз съм се заинтересовал и изучил съм нещо. Кое ще занесете в невидимия свят? От коя книга ще занесете? Ще носите вашата любов? Като влезете в онзи свят, като се върнете в божествения свят, ще искат да знаят какво сте добили понеже за любовта материалите ще вземеш само от земята. После ще обработвате. Или на земята ще вземете книгата. Божествения свят ще я четете. Ако тук от книгата не вземете, вие в невидимия свят няма какво да четете. Тази книга, която си взел тук, даром от живота е. Аз разглеждам, че живота е една книга, която е дадена. Ние ще вземем от земята тази книга и в Божествения свят ще я четем. Тогава има връзка между физическия и Божествения свят. Духовният свят е съединителната нишка между двата свята. Казвам, всички искате да бъдете щастливи. Аз съм правил много обити и и вие можете да направите. Че аз като имам един хубав глас, няма да ходя бос, ще седна и ще пея. В Англия обичае, не можеш да просиш. Трябва да покажеш някакво изкуство. И аз ще се спра и започвам да пея една песен. Ти, що ми спееш една песен, всички са готови да ти услужат. Готови са да ти дадат. Но ако искаш да ги безпокоиш и без да пееш да искаш да ти услужат, ще намериш затвора. И вие ще се намерите при трудно положение, понеже отивате да просите. Не трябва просия. Казано е. Молете се. Молитвата вие трябва да разбирате. Най-първо човек трябва да живее, След и вече трябва да се моли. А след молитвата какво иде? След молитвата трябва да се върши нещо. Да живееш, ще чувстваш. А след като се молиш, тя ще ти достави уния необходими условия, при които човек може да живее. Търпение трябва да има. Като се молим на Бога, животът на Бога вече в нас минава по един музикален начин. Защо трябва да се молим? За да живеем. По друг начин не може. Ти може да не се молиш, ще страдаш. Божественият живот минава по друг начин, че страданието божествения живот пак иде. Статистиката показва, че уния хора, които страдат, живеят по-дълго време, отколкото уния хора, които по-малко страдат. Аз говоря за страданията, които осмислят живота. Има известен род страдания, които продължават човешкия живот, подигат човешкото сърце, подигат човешкия ум. Аз говоря за божествените страдания, които са ни дадени. Другите страдания са излишни. Вие от тях можете да се откажете. Казвам. Сега трябва да усилвате вашата вяра. За да усилвате вярата си, вие трябва да имате любов. Без любов вярата не може да се усили. Любовта предизвиква вярата. Онзи, когато обичаш в него вярваш повече. Онзи, когато не обичаш, в него по-малко вярваш. Казва Христос, ако имаш вяра колкото си наповозърно, тази вяра трябва да бъде динамична. То и си наповото зърно, ако туриш земята тогава се развива динамическа сила. Вярата не може да се развие. Твоята вяра е динамическо семе. Ако влезе в почвата на любовта, тогава вече става дърво, което може да обработвате. Тогава говорим за онзи вътрешен процес да уякне твое ум, да уякне твоята душа, да уякне твоята воля. Непременно, вярата трябва да дойде като един принцип – да даде възможност на духа ти. Казваме, да се прояви човешкия дух, да се прояви човешката душа и да се прояви човешкия ум или да се прояви човешкото сърце. Не спирайте вашата проява. Не турете никаква спънка на вашето проявление разумно се проявявайте. Направите погрешка? Нищо не значи. Погрешките, които ги правите, те са допуснати. Може да направите хиляди погрешки, 10, 20, 100 хиляди, 1 милион, 100 милиона. Те ще ви се простят. Изправете погрешките. Понеже при изправенето на погрешките ще придобиете богатство. Ако изправите 100 милиона погрешки, вие ще бъдете един гений. Гени са, които поправят 100 милиона погрешки. Онези, които поправят 10 милиона, са талантливи. А унези, които поправят около 100 погрешки, те са обикновени хора. Обикновените поправят стотина погрешки, талантливите – 10 милиона, а гениите – 100 милиона, а пък светиите – 100 милиарда. Сега казвам – силата ви седи в това. Считайте поправенето на една погрешка, една възможност, една благост, който разбира. Това разбрах в музиката от 25 години. 25 години се занимава с тия български песни и докато един ден дойде разрешението, разрешиха се въпросите в трите свята. На физическото поле, в духовния свят и в божествения свят се разрешиха въпросите. Та, нали казах онзи ден? Приведох какво е казал Платон за музиката. Музиката върви по един закон. Тя дава душа на Вселената. Моралните чувства се намират отгоре, на темето на главата. Там е божествения свят. Пред тях имате и личния живот, имате и семейния живот, имате съхранителните чувства към очите. Това са всеразличен живот, в който като влезете, поставяте се на изпитание. Понеже като не знаете закона как да минете от един виш живот, трябва да знаеш как да минеш в един ниш живот. Трябва да знаеш пътищата по които да минеш. Не се минава безразборно в живот. Ще дойде във вас една отрицателна мисъл трябва да знаете как да се справите с една отрицателна мисъл. На една отрицателна мисъл ще и поставиш противопоположна на нея. На една отрицателна мисъл или на една лоша мисъл трябва да я поставиш в съприкосновение по закона на музиката. По закона на музиката вие лесно можете да се справите Никога не понижавайте фато. В понижаването на фато ти изгубваш любовта. Щом понижиш фато, ти си загубил любовта. Щом понижиш фато, изгубил си вярата, изгубил си надеждата си. Щом си изгубиш сито, ти вече разклащаш своята мисъл. Тогава в духовния живот вие не можете да бъдете духовни, ако не знаете как да понижите сито. Трябва да знаеш как да понижиш. Сегашната гама на музиката е приблизително. Приблизително при Божествената гама. Между фа и ми и между си и до има две врати. Едната врата е през която може да се влезе, а другата врата е през която можеш да излезеш. Ти трябва да знаеш как да понижиш сито, за да влезеш от божествения свят на физическия свят. Ти сито ще понижиш. А ако искаш да се подигнеш към Бога, българинът взема ла. Той турия си, в своето естествено положение. Да кажем, ти имаш положението на духа. Това е ла. Щом туриш понижението си, ти имаш загуба. Дръж си в естествено положение. Ако снемеш сито, трябва да снемеш друго положение. На този положение няма да останеш. Ще вземеш някой друг тон. Ще слезеш от закона на Ла в закона на Ре. Трябва да слезеш да работиш, да помагаш. Всеки проповедник, който отива да помага, той ще разбере може ли да проповядва или не. Лесно става. За пет пари работа е. За пет пари е боята, но да знаеш как да боятисваш. Ако не знаеш много по-я можеш да туриш. Ще развалиш работата. Така съм. Някой от вас се намирате в трудно положение, или на физическото поле, или на духовното, или в умственото. Неизбежни са тези трудности. Ще кажеш Защо се родих българин? Българина – това е една гама, през която ще минете. Французина – това е друга гама. Англичанина – това е трета гама. Това са гами, през които ще минете. Ако се прераждате от един народ в друг, по музикален път ще минеш, за да видиш божествения свят. Най-после ще отидеш между ангелите да учиш живота на ангелите. И то също е една кама. Много пътища има. Един е пътят писанието казва, внимавайте на пътя. Внимавай и в божественото. Като минаваш през всичките пътища, внимавай. Може да минеш през всичките пътища в живота, но мисли. Внимавай през всичките пътища, през които минаваш. И като пеете, научете се да мислите. Аз като вземам дото, в мен вече има една идея. Да кажем, искам да разреша една мачмутия. Трябва да знае откъде започва мачмутията. Един механик знае къде да тури лоста, къде да е слабата страна, за да дигне по-лесно. Он си, който не знае, пипне на едно място, на друго, хаби сили, а не спестява. В музиката вече имаме изработен метод и изработен начин за съхраняване на времето да не правим опити. Така со. Аз проповядвам любовта на основание на този закон. Аз искам да усиля в хората вярата. Но вярата не може да се усили, ако нямате за обект любовта. Щом любовта стане обект, вярата се усилва. Между вас се заражда една ревност. Ревността е едно отклонение от любовта. Ревността трябва да бъде подтик. За вас сега ревността става спънка. Някой обича някого, радвайте се, защото в любовта Бог е, който действа. И за вас има условие, и за вас ще се намери, има кого да обичате. Не едного, хиляди ще направи да обичате. Не ви забранява да обичате. Казвате, аз този човек не мога да го обичам. Вие криво пеете тогава. Вие турете в ума си. Всеки човек мога да обичам. Всеки човек, когато Бог е създал, аз мога да го обичам. Всеки човек, когато хората са създали, ще си помисля. Но турете определена идея. Всеки човек, когато Бог е създал, всеки човек, в когото има душа, мога да го обичам. Всеки човек, в когото има дух, мога да го обичам. Всеки човек, в когото има ум, мога да го обичам. Всеки човек, в когото има сърце, мога да го обичам. Има ли тези неща, те са Божествени? Като дойде, ще го приемеш. То е новата мисъл, която трябва да имате. Казва Повярвайте в Господа Бога Исуса Христа. Този, който казва повярвай, дече е какво разбира. Обичай и вярвай в този, който те обича. Павел казва Повярвай в Господа Исуса Христа. Чрез вярата се спасява. Вярата е полето. Любовта е съдържанието. Вярата е полето, в което трябва да се прояви любовта. Външната страна е. Така съм сега. Да бяхме попели но часът е 6 и 5. Глобът ще има за 5 минути. Ще поправим една погрешка и ще спечелим. Божията любов носи пълния живот. 28 лекция на Общия Околотен клас, държана от учителя на 9 юни 1937 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев.